Проте фортуна зробила з нього отамана клепарівських волоцюг, офіцера в чужому війську, поденника на молдавських винокурнях і нарешті балагулу. І зрозумів у ці хвилини Міхал, що вертатися йому до двору Сіраковського немає вже чого. Не привезе він йому більше секретної пошти. І жаль за втратою такого цікавого і грошовитого заробітку востаннє вколов серця. Довго ще ходив Сухоровський рідним дворищем, зволочуючи бур'яний, і враз спало йому на думку, що досить уже ховатися за чужим прізвищем, грати варіата серед польських конспіраторів. Чи про вбивцю актуарія карного суду давно вже забули, а коли й згадають, то живим він не здасться. Має ведмежу силу і пістоля, з якого вистрілив у Заянчковського. А втім... Життя – то милена булька, і хай навіть його повісять, а зневажати себе Міхал більше не дозволить. Що ж залишилося йому діяти? Звісно, міністром, вченим, літератором ніколи не стане. Воювати за чужі справи більше не хоче. То чим зайнятися, як не помстою кривдникам за свою недолю? І аж тепер так чітко, ніби то було вчора, згадав Сухоровський вірного свого приятеля Коваля Йосипа Скрупярського. Спільний з ним походив в корпусі генерала Дверницького, бюмбери в кнайпі пакелко на Льоншанівці, виправи з Личаківською кампанією на вистави до театру Яна Непомцена-Камінського. Уяві постала перед ним набита гейби квадратова статура дужого коваля, який кулаком міг би й бика вбити. І така сила марнується при ковадлі і обценьках. Міхал сів у бричку, і погнав коней трактом до Львова. Сидів незворушно на лавиці, чекаючи, поки Йосип закінчить наглу роботу, і спостерігав витворений хист коваля. Бачив, що сила побратимова зовсім і не марнується на Круп'ярській, ж коли врешті вибухне революція, і русини збройно стануть за свої права, Йосип куватиме для них зброю. А повстануть, тепер уже повстануть, Міхал не дасть їм спати, чи й далі видзьобувати крихти панських столів. Він із своїми балаголами об'їздить всі села і містечка в краю, шмагатиме рабів карбачем по спинах, поки вони не усвідомлять, що залишатися рабами більше не можна. Мусять повстати русини. Думки Міхала обірвалися. Йосип вкинув готове рало в бодню з водою, пара вибухла аж до стелі. Він поклав на черінь кліщі, витер в фартух руки, вигукнув челядникам. «Баста!» А тоді виглянув на подвір'я. Може, хтось прийшов замовляти інструмент або коня привівкувати. І довго стояв стетерілий, дивлячись на живого Сухоровського, який ніби з неба впав. «То ти, Міхали?» Простогнав і ще не міг зрушитися з місця. «Я, Йосипе!» підвівся Міхал і засміявся, дивлячись на геть розгубленого приятеля. «Та ж Йоло, підійди і дай писка!» Довго стояли обнявшись два сидачі такі безсилі в цьому світі. І кожен по-своєму кривдувався за приятеля. Міхал жалів Йосипа за його тяжку працю, а Йосип Міхала за його вічні поневіряння. «Де ти був, Михале, стільки років? Що робиш у Львові? В кого зупинився?» – марно допитувався Йосип – бо сам розумів, що на ці питання відповіді не почує. Чи відає перелітний птах про ті простори, які він щороку долає, рятуючись від зимової стужі. Проте достеменно відчуває, де знаходиться рідний край. І допадає до нього після розлуки. І як він уміє з небесних висот розгледіти своє маленьке гніздечко? Нічого не питай, Йосипе. Гепнув Міхал Коваля кулаком у груди аж задудніво. Знай тільки... Може, спотребиться, що винаймаю хавіру на збоїськах, бо ще маю гроші, а закінчиться, вернуся на свій клепарів. Певне, там донині нині гіб'ють мої колишні цімборики і не дадуть пропасти. Не йди до них, міхале. Погану славу має той гадючник. Ще як ти був серед них, то якось стримував, вони тебе боялися, а нині ті пиякий головорізи геть пустилися берега. Стільки у тій прірві, що спадає на підзамче знайдено трупів, і підходити туди страшно. Може, ті збуї будуть нам колись потрібні. Не розумієш, про що мовлю? Я й сам гаразд не тямлю, але згодом дасться видіти. Гей, та чого ти стоїш і гапо розкрив, що не можеш повірити, що це я? Я, Йосипе, твій Міхал. Не рушся з місця, файталапо, і веди мене до пекелка. На легкий бімбер плачу я. Чи, може, наша кнайпа вже виходком при дорозі стала? Та що ти, міхале, розвів ковай жуками. Що б ми робили без пекелка? Та ж то єдина заведенція, де людську мову можу почути. Бо за цілий день те клацання так витовче тобі мозок, що й голова стає, мов ковадло. Та ходім, ходім, ще й несподіванка на тебе чекає. Ти б навіть не додумався, яка. Льоншанівська кнайпа зовсім не змінилася, стояла обіч Личаківського тракту така ж облупана, як і була. І стрімкі східці, з яких колись злітали стрімголовні прошені гості, проводили в буфетну кімнату, а простора зала, де частувалися льоншанівці і розохочені танцювали під недільні дні аж до ранку, де від натужної гри